Novas locais en Radio Filispín. A Radio Libre e Comunitaria, da terra de Trasancos, que emite Dente Ferrol. Tempo de información en Radio Filispín, Libre de Ferrol. O pasado Venres 14 de novembro, estiveron en divertimento para pequenos monstruos algúns integrantes da Asamblea da Marcha da Dignidade de Farolterra. tamén estivo Santiago Lamelo, da Fronte Cívica de A Coruña. Imos oubilos falando o respeito da movilización que xa está prevista se celebre o 29 de novembro en Santiago de Compostela, Baisolema, Toma o Bradoiro. Daniel Melcón da columna Caranceira da Asamblea das Marchas da Dignidade de Ferrolterra e Santiago Lamelo da Fronte Cívica da Coruña, fálanos do porqué e como surden as marchas da dignidade. Ben, a Fronte Cívica é unha asociación estatal que ten delegacións por, por todo o estado e eu estou na, na delegación da de Coruña, é un movemento social que surdiu en Córdoba pois no ano 2012, eh no colectivo Prometeo de Córdoba é que eh, promocionou pois pues, Julián que como sabedes foi secretario xeral de, de Esquerda Unida. Eh, consiste básicamente en servir de eixo, non, unidade na loita, non?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 pois non se pode derrotar se estamos divididos, se estamos a, a pelexar entre, entre nos. No? Entón, esa é a principal idea. No? Non só chega con derrotalo, senón eh, a intención é tamén eh, ofrecer unha alternativa a todas esas políticas eh, que actúan contra a xente contra contra o povo. No? E esa cuestión ten eh, o seu particular digamos representación na cidade da Coruña, ¿no? como Frente Cívico a Coruña. Sería Sí, sí. Idea, temos ¿no? unha delegación sí. alí que ten autonomía sí. para traballar uh -huh. pues, dentro das da realidade da, da nosa comarca, dos aisvalados, da, comarca, da, nosa, da nosa cidade. Uh -huh. Eh, ainda que temos un máis ou menos unhas liñas xerais, non no, no nos podemos sair unhas liñas xerais do que do o movemento, pero si sí temos autonomía para para uh -huh. traballar nosa coita. De feito, hai nada, pues, presentamos unha denuncia contra a Contatoría Portuaria de Coruña polas horas da mariña, non? Uh -huh. eh, eso facemos nos como Como <risa> Logo, pois, ao Frente Cívico Vai participar activamente, poderíamos dizer Nesa mobilización do 29N, non? Si, sí, aparte que A Frente cívica Exatal foi uns dos Bueno, dos colectivos que empezaron a Artellar o que son as Armas de Sanidades Xunto co SAD, Andalucía no? Logo, máis adedirante un poquinho A TAC sí. tamén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 Pues Daniel, que como dixemos antes ha estido aquí en ocasión, da coluna Caranceira, tamén pues, formando parte de, de, de todo isto que estamos a falar aquí. Daniel, detrás sí. da, da coluna Caranceira. Sí, sí. estamos sí. dando paseños pouco a pouco. Sí. Eh, bueno, estamos integrados na, uh -huh. na plataforma, na, na Asamblea das Marchas de Unidade de Ferrol Terra, uh -huh. e un pouco pues, presentación de, de, do 29N eh, que, sí. pois, pues, dende, dende Ferrol, pois, pues, se irá xente a pé e, despois tentaremos levar o máximo número de, de autobuses posible e participar nesa, nesa mobilización como, pues, como columna norte que queremos ser eh, coa xente da, da Coruña. Uh -huh.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 Que lo que estamos a pedir pan traballo teito es algo transversal que, que nos afecta a, a todos, independientemente de, de que es, eh, unos sean comunistas, otros sean anarquistas, otros sean eh, nacionalistas, pues hay cosas que, que están por arriba de, de, de otras reivindicaciones que también son lesítimas. ¿no? ¿Y, ¿Y qué opina de todo esto Santiago Lamelo? Se sí, má ou menos na, na mesma liña non a másha dignidade por especificar un puquiño máis, suldiron po pois, nunha reunión que se pise en Córdoba que pois coincidiron aí José Coy que estaba no campamento, no, ne, campamento de dignidade de, de, de Murcia a que son campamentos que se fan poisis solidarios son xente que non ten recursos, pois ten ali un, un lugar a escena onde poden pois pois ter un sub un mínimo unha, unha mínima... Unha vida, pois, pues, pues, polo menos para ter os, os mínimos recursos, ¿no? para poder a, ser adiante e ali, pois, pues, falando con, con Diego Cañamero e con, eh, con Julio Anguita Pois, pues, surdiu esta idea de, de, pues, de facer columnas en todos os puntos do Estado Para coincidir en Madrid unha gran manifestación ¿no? Este foi o, o embrión, ¿no? logo, pois, pues, esa idea levaron pues, a outros colectivos, outros grupos En setembro de 2013 estou falando eh pois levárose pois, a votación os outros colectivos que pois decidiron sumarse, no, logo pois Óscar Martínez o que lle deu o nome de, de dignidade, no, que debía levar o apelido de, de dignidade en referencia ao campamento de dignidade de, de Extremadura, no, que tamén estaba pois xente eh, bueno, pois, con unha situación Eh, moi difícil foi pois moi difícil con moita precariede pero con moita dignidade e moito orgullo a ser adiante pois como como podía non Po pois, a, a maior dificultade que, que houve, obo pois, era intentar xuntar a todos os colectivos de diferentes ideoloxías de diferentes bon bueno, pensamentos ¿no? de, de todo tipo para dicir non hai que hai que lutar non mm -hmm. entón claro eh,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 O sea, que sí por que... poner un claro exemplo Para que os ouvintes nos entendan no Comisión Sobreiras, UGT e CIGA mm, Non participaron no. sí que... Aunque a título personal Moitas xentes sí, das bases sí, Participou nas sí, marchas sí, adeniales sí, Eu son afiliado sí. un, a un sindicato destes eh, Estou a participar claro. E conhezo sei demais xente que tamén Convidado está aquí todo, sí. todo mundo que queira participar, uh -huh. non hai ningún tipo de veto ni ningún tipo de limita que participe, non. Uh -huh. A parte é necesario, logo que estamos é que é necesario que todo mundo poda uh -huh. poida participar uh -huh. eh sexa onde sexa, no? eh, as reclamacións penso que eh, son asumibles por todas as organizacións, uh -huh. no? Sen ningún tipo de de condición. Dito isto, alguén poderia pensar que estas marchas non teñen unha trascendencia ou mesmo as mobilizacións pasadas das marchas da dignidade de Madrid do 22M e, o rodeo para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 vense afectadas tamén por todo o que está acontecendo todos os casos de corrupción eh, estas organizacións tamén se ven vense, superadas tamén un pouco ¿no? claro, están, siguen eh, ancladas no, no pasado agora mesmo a sociedade reivindica outro outro tipo de movilización outro tipo de outra maneira de facer as cousas non? Uh -huh. eh, nós somos un movimento totalmente horizontal asambleario onde as cousas decídense en asamblea non <coughs> cabe duda que ten que haber portavoces non? que ten que haber coordinadores pero as cousas van de abaixo arriba eles están acostumbrados a facer as cousas de arriba a baixo Ajá. son outro tipo de dinámicas logo uh -huh. bueno, eras palabras de Daniel Melcón da coluna Caranceira vamos a escritar tamén un pouco opinión de, de Santiago Lamello ¿no? do Frente Cívico da Coruña Eu penso que, que primeiro había como unha especie de, pois, pues, ningunear, non? O que eran as marchas porque parecía un movemento pequeno dos sindicatos alternativos, ou aí estaba a CUT tamén, eh, sindicatos como a CGT, que noal que non son non son os mayoritarios non que. Entón, había como unha especie de ninguneo, non? De minimizar isto, non vai ter éxito, isto vai ser un fracaso, tal xe, idea que, que tiña moitas outras organización que non tiña capacidade de mobilización. Que non teríamos capacidade de movilización tal nos demostramos que si, sí, de feito, mm. eh, penso que a movilización de Madrid foi unha das maiores que se fixeron na historia da democracia que se, que se lembra non? entón, iso é o que pois cambiou, por exemplo o xito de, de ver este tipo de mobilizacións isa se tomou en serio as marchas da dignidade porque un, un, o poder, o, o governo pode asumir unha folga xeral non? así, máis ou menos pero un movimento así social, da baixo arriba e organizado, eso xa lle ten máis medo non? entón, tamén utilizará máis, máis recursos para intentar creálo